Це був пароль Архіпова Партизани знали його Іван Григорович вимовляв ці слова неповторним голосом Що йшов начебто з-під землі Наші партизани чули в населених пунктах оповіді Ніби я сам з метою розвідки Ходжу по базарах, торгую лопатами, скіпидаром Звичайно, це ще одна легенда Але наші розвідники справді частенько торгували на базарах де тільки на Україні не з'являвся хоча б Архіпов із зв'язкою личаків за плечима. Був такий випадок. Одного разу, повертаючись з розвідки, Архіпов вирішив пройти через село, зайняте фашистами, які саме готувалися до наступу на партизанів. Він міг і обминути село. Проте, навпростець, було набагато ближче, до того ж, Архіпов поспішав принести нам здобуті відомості про ворога і хотів ще раз уточнити кількість карателів, що прибули сюди. На краю села стояв вітряк. Архіпов зайшов у млин, вимостився весь уборошно і пішов з серединою вулиці. Німецькі солдати спочатку дивились на нього, порозявлявши роти. А коли вирішили, що Том Мірошник вертає додому з роботи, почали глузувати з нього На вулиці знявся такий регіт, що навіть солдати, які нишпарли по хатах, вибігли подивитися, що трапилось Архіпов прилічив їх усіх до одного Жодному з ворогів не спав на думку, що це партизан Ні усміхаючись у відповідь на кипкування, Архіпов вільно пройшов через село Багато таких радянських інтелігентів, як Іван Григорович, людей, що мали дуже мирні професії, виявилися здатними на важкі бойові діла, які вимагали спеціальної вилучки і тривалого тренування. З великим успіхом у групі далеких розвідників діяли наші партизанки, що пробиралися з допомогою місцевих жителів усюди, навіть до гітлерівських комендатур і штабів військових частин противника. Серед них була вчителька Олександра Карпівна Демитчик. Вона прийшла у загін вже під час нашого рейду десь на пробережжі України. До цього довго працювала в тилу фашистів сама, не маючи зв'язку ні з якою підпільною організацією, тобто на свій страх і риск. Таку своєрідну роботу з перших же днів німецької окупації провадило багато наших сільських інтелігентів, що залишилися у захоплених ворогом районах. Після приходу окупантів Олександра Карпівна і далі працювала в школі. Зовні вона ніби підкорилась усім вимогам нового начальства, а насправді вчила дітей того, що і в мирний час за радянської влади. Якось розмовляючи з бійцями, я побачив, що Карпівна, так партизани шанобливо звали розвідницю, посміхається і спитав її, чого молодице смієшся? Така вже сміхотлива, відповіла Димитчик. Німці тричі хапали мене, а й від них сміхом от карасквалась. Посадять у в'язницю, допитують про зв'язки з партизанами, а я сміюсь. Які партизани? Де ви бачили їх? питають «Ти вмирати будеш, сміючись, а я кажу, їй Богу, послухаєш вас і зі сміху помреш. Ну яка я партизанка!» Скоро після того, коли з'явилася у нас Олександра Карпівна, штаб з'єднання доручив їй одну незвичайну, надто ризиковану справу. У місті Хойники дислокувалася словацька частина під командуванням підполковника Йозефа Гусара. З цього гарнізону до нас прибув перебіжчик-солдат. Від нього ми довідались, що Словаки не хочуть воювати проти партизанів, і командир їх теж настроєний до нас по-дружньому. Ми спробували схилити насильно мобілізованих Словаків до спільної боротьби проти фашизму. Написали листа про це словацькому підполковникові. Карпівна взялась особисто передати його адресатові. Відважна жінка в елегантній шовковій сукні пішла просто в штаб словацької частини. Легко добилася аудієнції. Розмова відбулася віч на віч. Ознайомившись з листом, словацький офіцер спитав розвідницю: А що скажете, коли накажу розстріляти вас? Я готова. Знала, на що йду, відповіла Олександра Карпівна. Офіцер, вражений її самовладанням, поцікавився.